Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi, rabbil alamin, assalatu, assalamu ala rasulah Muhammedin, wa ala alihi, wa ashabih, wa men tëbihahum bë ihsanin e jomiddin. Allah në madhuva rafalën dërojmë, dhe vetëm pritindim dhe falë e kërkojmë dhe sallabudatë dhe bekimët Allah uqafshëm i Muhammeden sallallahu alaihi wasallam, bi familë, latim, bi shukët dhe gjithëta qëndjekin rukë natyre dhe rendin dhe fundë të kësaj bota. Të ndërruha Lëzër Besimtar, edhe sëtë në këtë ditë bëkuar, ditë gjumaje, në të vazhdojmë me disa porosi dhe utëzime që në dalin nga fjallë të Allah Gjallaj Gjalli Hu, e që kemi filluar me i trejtu që disa javë më parë. Kemi filluar nga surëja El Asr, kaptinë e kohës, dhe kemi thënë se kjo surëja edhepse në aspektin e formulimit të fjalve është e shkurëtër, është shumë e thelë në kuptime dhe shumë dhe më thënëse. Ndë e kemi folët për kohën që Zotë i betohet në ta, dhe pasë da kemi shpiguar se qëfar do të tëtë fjala Allah njeri është në humbje, kush që janë humbësit, kush që janë ata që kanë humbur, edhe në këtë bot, edhe në botën tjetër. Dhe pasë da Allah gjallëvala pasë, Kësaj informata që në japë, këso njëhurije që në pajisë me ta se ka njerës që janë në humbja, në të regonë kush janë ata që i kanë fituar. Dhe kemi thësë e fituasit, si pas asaj që në kam suzot e gjëllë uala, janë ata të cilët i kanë plëcuar 4 kushte kryesore. Dynë nga ato kemi folë në takimin e kaluar, e për dy të tjera dhe të klasim sëtë me lejnë e latëmanuar dy kushtë e para që Zotë i ka përmendur për të shpëtuarit për fitimtarët janë besimi i drejt në Zotën Gjellë Gjellëluhu dhe vepra e mirë ndërso dy tjera që të të lasin për to sët janë fjalli Allahot ku thët o të wasahu bil haki o të wasahu bil sabër nuk janë të humbur por janë fitimtar. Janë të shpëtuar ata të cilët kanë besuar në Zotin, ata të cilët kanë bërë vepra të mira, dhe ata të cilët këshillohen ndërmjet vetëve për të vërtetën dhe këshillohen mes vetëve për durim. Do thotë dy kushtet e tjera janë e vërtetëta dhe durimi. Për asë të kalujmë në komentin e kësaj pjesë me disa fjallë, duhet të përmendim një dobi të rëndësishme që kjesurën e ebë gjithashtu, në kras dobi dhe tjera. Kur Allah u fletë për njerëzit që kanë fitu njerëzit shpatimtar, ata që kanë shpëtuar, kjo është për njëve shumë rëndësime kuptu, kush është ta e që ka shpëtu? Nga se Zotë i Gjellë Leuala po fletë për ta. Allahu Jalla Wala këta njerëz i përmend me disa cilësi që i përmendon më herët. Aya që është gjithashtu këtu e rëndësishme është se Allahu Jalla Wala thot këta njerëz fillimisht, fillimisht fillimisht këta të shpëtuarit, këta të mirët, këta fitimtarët, këta fillimisht janë marrë me veten e tyre. Këta fillimisht e kanë plotësuar veten e tyre. Ata që kanë besuar dhe kanë bërë veprat mira. Ata janë marë me atë që ju përket atyune. Ata janë marë me punët e tyre. Ata janë marë me obligimet e tyre. E pas taj kanë kaluar që t'i plëtsun edhe të tjërët. Dhe kjo është një rënditje shumë e rëndësyshme të ndërullat zërë që ju rëllë herë ndodhë që njerëzit dhe të të të ke një laj, një laj që regullimi në këtë aspektë. Njerëz, njerëzit njerëzit jo, yorëlar ndoshta më tepër më tepër të interesojnë për gabimet e dikujt tjetër të të sa që interesojnë për gabimet e vetës. Më tepër intereson për përmirësimin e dikujt tjetër të të sa që intereson për përmirësimin e vetes atyra. Të të e kjo renditje që tek njerëzit zakonisht funksionon nuk është në rregull. Zoti që Leola na mëson se ata që kanë shpëtuar, ata që janë fituar Ata e ka një rënditje tjetër, ata kanë tjera prioritete. Prioritet për ta është vetë i atyre, që ata të informojnë me dje të duhur. Ata të përmirësojnë, ata të spendojnë, pas taj tjenë të gatshme të aftë, të mësojnë dhe përmirësojnë të tjerët. Kështu që të drullëzër, aj që nuk ka dje, për vetë në ti nuk ka qëshme mësojnë dikon tjetër. A i cilë nuk ka edukat për vetë në ti, nuk ka si me eduku tjetërin. A i cili nuk është i përmjësuar vetë, i penduar vetë, nuk ka qyshme e përmjësu tjetërin. Kështë që të nërru të dhezër, kjo neve në interesant në qda aspekt, por ma shumë të në interesant në aspektin familjarë. Për i ndë i cili është i obliguar me u kujdes për fëmjët e ti, për edukat në tynë, për formimin e tyre të duhur, duhet a i fillemisht tjeti pa jisur me si gjithë sa këtu ora. Nuk është në regullë që prindi me emsu fmiju në diqka, para dite, dërsa pas dite i njëti prind, e kundërshton vetën e ti me vepre e ti dhe punen me të kundër asaj që emsa fmiju në vetëve. Kësë në regullë. Nuk mëshme kënë shambull i durë. Që Qështë i thëtë prindi fmiju nuk ka mirë ka me vo. Nërsa mas dy ure vetë e banë para fmiju e zë vetëve. Ndosht vet për fëmijët gënjën. Nuk kam më mashtru, e këtë herë nuk kam më përgoju, nuk kam më bëj fjalë. Nuk duhet më bëu kështu, ndersa i vet i bën këto ato. A dhe kjo është, kjo është padyshim defekt në formim. Dhe Allahu xhallahu anë mëson se kështu nuk mund të jemi të shpëtuar. Kështu nuk fitojmë. Beteja e edukimit të fëmijëve nuk i fitojmë kështu. Beteja e formimit tu nuk i fitojmë kështu. Ne në fitojmë nëse me vërtet din pejkamia filluam këto. Prandaj Shikoni pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem, ai është modeli jon, ai është shemb për ty rajon. Dhe ne për këtë burrit më duhet të mësojmë vazhdimisht. Shumë nga adhurimet, shumë nga mësimet që i morën shokët e tij, i morën duke pa, duke vepruar, shumë më tepër se çë dëgjuan as çfarë thonte ai. Andaj të bëhen më edukat, me sjellje, me formim duhet të ndikojmë më tepër se që këtë e bëjmë me fjallët tona. Njërë duhet e të kujdeshëm që mësë ta rënën me vejë për të ti a që kanë dërtuar me fjallët të ti. Një ga bëjmë të gjithë nërmanjën e gabanë kallëshime për këtë arsu edhe Allah o thotë pasajnë vazhdim që ata me zvete këshilohen po këta të shpëtuarit këta fitimtarit këta mundohen që të kënë besim të dre Ta gabojnë, nërmalë është që gabojnë një njërës për këtë arsuj edhe, vazhdanë më tu tje shpjegimi kuranur për të shpëtuarit duke thënë, ata që kshillohen me zvete, do në kshillohen, por ositit njëri të dhe dhe, ke gabojnë këtu, duhet këtë me bojë, kështu me robë, në i gabojnë, mirë po, në esensë, duhet besimtari më u përpjekë vazhdimishtë, dhe me dhe në mundin maksimalë që vepre ati ta përc dhe e pra ti të dëshmanë saktësin dhe sinceritet në fjalbet të ti. Kjo shumë në nësëshma. Dhe një prej aspektëve që i ka mahnit ata që kanë studiu jetë në pejgamberit sallallahu sallam. Dhe më thonë, ata që e kanë studiu jetë në pejgamberit janë shumë me mira, me mira njerëzë. Nuk ka njerën dhe historit njerëzimit që është studiuar biografia e tij më shumë se biografia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka njeri më i fyrtoqë te sa, s'kam pasur të them këtë, që është janë shkruar libra për të më shumë se për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Madje nuk ka njeri në botë që kanë tentuar me i gjet meta e më me shkruq kundër tij se për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk kanë njëri në boqë, nuk kanë arrit me i gjithë të meta, për kunde që kanë tentu, si kur Muhammedi sallallahu alesallam. Shumë nga ata, janë qasë jetës e ti me i gjithë të meta, me i gjithë kundërshtime, që këtu ka thunë kështu, apë që këtu ka vëpru kështu, kanë tentu me i gjithë për 23 vite, edhe kundërshtartë e ti sa ishte gjallë, edhe pas jetës dhe pas dhekës e ti, kanë tentu me i gjithë, mirë po, gjitha, gj për pikët e dështuara. Ata kanë kanë thonë diçka për to. Mi po nëse shikon realisht, janë shpithje. Kur armiste pejgamberit sallallahu nuk gjetën me çka me e njollos, nuk gjetën realisht nga e vërteta çka me jet, i than magjistar, i than içmendur, e këto shpithje pasajën nënoll kërkus. Njerëz kanë shpith për Zotin. Njerëz ka volë keq për Zotin xhela xelalu. Edhe Allahu xhela xelalu ka dyra i kalon. Nëdhet Musa alayhi salam e lutti Allah një dua dhe tha o Zoti i gjithësisë më ruaj nga fjalët e njerëzve. Atë kuptim mos i lejo njerëzit të më volkëqish për mua. Kështu tha kush? Musa alayhi salam. Musa alayhi salam ishte sprovuar nga populli i tij që ko paskuajta drejtonte një fjalë të keqe ndaj tij, pa edukat, jo sillet mirë pejgamberit Allahut. Ne kjo është çështon te Musa alayhi salam. Eluti Allahun xhelle wala che, Zoti te Baraka o Tala, ta kursen nga fjalta e njerëzve. Më ruaj o Zot nga fjalta e njerëzve. Të lutem o Zoti i gjithësisë, mos u a lejon njerëzve të flasin për mua atë që nuk jam un ashtu. Kështu ishte duaja mu, e Musa alaihissalam. E si është përgjigjja e Allahut? Si u përgjigj Allahu jetëlora dua se këtij pejgamberi? Thaja Musa, "Lam aj'aluhu li nafsi, fe kayfa aj'aluhu li ghayri?" Sa Musa, nuk e kam bë për veti, si ta bëj për dikën tjetër? O njerëz që nuk u mbylla gojen që mos flasin keq për mua. E pse ta bëj për të tjerën? Njerëzit këtu dënio flasin keq për Zotin e tyre kur ata la. E mohojnë. E, lloj lëfjana. Zoti i tyre kur ata dikat të lir fal. Mirë, për këtë ka nevojë llogaridhënja. Për këtë ka nevojë për gjeçsi. A skuq nuk i shporton për gjeçsi. Prandaj Edhe për Allahun xhallallahu akaful keq, edhe për Musën aleyhissalam, edhe për Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem kaful keq. Kjo është normal. Po njerëz të mirë, njerëz punëtor fliten keq. Po fliten keq pa argumente, pa fakte. Mir po, besimtari nuk duhet mëlshum, do thonë, por ton po folin keq, edhe për mua që funin keq, skogali, ja. Dallon, dallon me fol keq dukë shtëpë e dawnë fol keq dukë për ty dukë ti apo hizmetin kësaj pune. Dallon ti puna vetë. Dalojnë të senatër. A ja ka boh i zmetin pe i gamberi sa zërën në vëllëkeq për të? Ju. A ka më të si më në të kush? E për ti e Rasul Allah. Vetë ja bune punën të ashtë njerë s'flasin. Ti vetë e bune. A, pat, a, a ishte kësto? Ju, apsuritesht. Apsuritesht. Andaj, si uanbyllit gojat që më s'flasin për te me argumente, për shpifje, thamë, këja është dere hapër për së në mbyllat atas kush bashkuar mes fjalës dhe veprës. Duke aplosur veten e tij, ai e ti, aje bënte pasojmson të tërën. Prandaj prindin e nderuar, krye familjarin e nderuar, mësuesin e nderuar, edukatorin e nderuar, kushdo qofshë në dikush nga ne mëson, dikush nga ne mëson. Të gjithë ne duhet të jemi me të vërtetë në nivelin e durtë të detyrës, shëmbull i mirë. Të kemi çfarë të japim, të kemi çfarë të mësojmë dikën eksemëral. Ata inktan të shpëtuar ata që mirë në veten e tyre një herë ata të cilët e përmirësojnë veten e tyre ata që mësojnë për veten pastaj mëson të tjerët përmirësojnë veten përmirësojnë të tjerët ekse më radh e, e pastaj allahu tha wa tawassal bilhaq kta të shpëtuarit allahu po thot kështu kta të shpëtuarit këshillohen mes vete për Këtë të vërtetën këty janë dy tani më rëndësitë drun vllazë njerëz të mirë njerës të mirë, njerës e shpëtuar, njerës fitimtar, të ndronë dhe zërë, nga dashuria që i kanë për njëri tjetërin, nga respekti që i kanë për njëri tjetërin, ata gjithmonë dëshirojnë dhe synojnë me pa tjetërin mirë si kur vetë në tynë. Kështu imësën edukata, terbija që ata e kanë, formimi i tyre kështu imësën, a i donë me pa tjetërin, Si kur se kaqje me pa po, vetëm ti. Çfarë të besimtarin? Andaj e porosit me çka ata, cilë është muhabeti i ty në? Cilë është diskutimi i njerëzve të shpëtuar? Njerëzve fitimtar. Cilë është diskutimi për çka bojnë ata muhabet? Si komunikojnë ata me vetën? Allahu tha bilhaq me vërtetën. Mohon E vërteta është kërkimi i vërtetës, njohja e vërtetës, dëpëruarit me vërtetën, përmirësimi i vetes me vërtetën është muhabeti i një vazhdueshëm. E cila është e vërteta që Allah por të po flet, gazet çdo njeri që synon vërtetën, çdo një kohë që ef me ditë ku është e vërteta. Askush nuk është në kohë të manipulohet nga mashtrimet dhe gënjeshtra. Mirë, por cila është e vërteta? E vërteta, e, të, e vërteta më e madhe, e vërteta më e madhe, e vërteta, e tër e vërteta, pa asë një njëllë, pa asë një shkrojnë të pa vërtet, e tër e vërteta është në libri në Allah gjelë në gjelalu. Korani, zotit të balë e kohë talë. A kanë koranë në dishka që ja, që kësë mund në konjë qështë. A kanë? Ja s'ka. Absolutisht. Nuk e themi nese apo është libri i juve ky muslimanini i japta. Japta. Kurani është i hapur që 1440, i hapur për çdo kënd. Asnjëherë ky libër nuk oni mshefën. Tek të tjerët ka pas kohra që libra kanë qenë të mshefura. S'kan qenë të përkthyera, s'ka pas mos i librit në shehmen e Zot, pas po një arsht të caktuar, ka pas kohra kështu. Libri ons ka qenë kështu kor. Gjithë ka qeni hapur, gjithë ka pas mundësimin e zu kush ka dasht. Dhe prapë se prapë këj liber, vazhdan, të, doze, vazhdan këj liber, me i gjynzu studiusit, me i përfitu zemrat e shkenstarve, të dishmëve, edhe pse nështë e i qasën me paragjukime, me gjithë të mitët, dalin fund, të parullu pra të libri. Kjo është të verteta. Përndaj, një dhëtë me shiku, Cili gatënat e vërteta që Kur'ani flet për to. Dhe pastaj me to ta këshillojmë një tjetrën. Sa janë ato të vërteta? Për shembull, një nga të vërtetat më dha, një nga të vërtetat më dha që Kur'ani flet për to, është krimi i njerëzit. Dhe çelimi i krimit njerëzit. A është kjo një vërtetë e madhe? Padyshim se po. Kjo është një vërtitë shumë e madhe, shumë e rëndësishme, që njerëzit të dinë si janë kryuar, kush i ka kryuar, dhe pse i ka kryuar. Këto pyti janë sot mëdha janë botë, sot diskutuat shumë më të madhe, si është e filimi, që fa ndodhë i filim, s'kemi qinë atë filim, a nej ka spekulimit të lojlojshme, ka, ka hamenësit shumëta, ka edhe gënjësht atë shumëta fatkecësht, apo... Dijenat mos, saçi edhe për më arrit të një vërtet degradohet, degradohet në mënyrë banale njëri. Kjo krijesë privilegjuar, kjo krijesë e nderuar Allahu që na çelalu, që Zoti e krijoi me 100 udhëheqës, realisht i thuat se ka prioritet nga një nga një kafir që na sot tallemi dhe qeshem me ta. Përshëm. Andaj kë është një vërtet që na duhet më njëoft. Cila është e vërteta? Ne nuk kemi, ne nuk kemi pasardhës të asnjë kafshe. Ne jemi të krijuar drejt për drejt, ne s'kim kaluar procese evolutive, absolutisht. Jo, jo. Allahu xhalleu ala e krijoi njeriu nga toka. Mbi cil ai jeton, nga cil ai han dhe pin. Kush e ushqen këtë njerëz, nëna në e tij, këtok nga gjiri saja e handë dhe për në vazhdimisht, apo? Andaj nga kjo kriua, dhe të kjo tok dhe të kthet prap, nga cilë a u kriua, dhe nga kjo tok dhe të delt prap i rinjallur. Lidhja njët me tokën është lidhja pashkëpotshme. Andaj kjo është e vërteta, e vërtet e madhe. Dhe kurdo që jahushnë, në do të me ekshjullu për këtë vërtet, që, ato tjera të janë të pa vërteta, të pa qëndrushme. Aty pas një argument, pas një fakt, gjithë dit, kjo kështjel e ndërtuar falc po bjedhë. Gjithë dit. Gurë dhe shkëmbind, naj që i kanë vendosë në këtë kështjel, me të regu se njëri ka priardhje nga dhe një kafsh, është dukërruar shkencë të arishtë. Shkencë të arishtë. Adhej, najmi njerëz, në ka kryu Allahu gjallë gjallë u gjeralu. E nësa Allahu në ka kryuar, Një e vërtet e madhë është këtu Pse në ka kryuar Pse në i nga në këtë dunja Pse kemi arë në këtu Rulli jon Ku do të shkojmë një pas kësoj bote A janë këtu qështjet më dhe Qe e prekuponirin po Korani fletë për tëtë vërteta Dhe një duhet me e porosi dhe e këshu një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ti nuk e arë këtu mu vra, ti nuk e arë tu mu përla me dikan, ti nuk e arë tu me lakmu, ti nuk e arë këtu për këtë e përat e përat, ti e ki një rëlë shumë ma fisnik, sa e që ti pëjnik. Rolë e të është tjeshtë në rabi zotit. Ju rabi materjes, ti nuk bën me konë rabi materjes, ti nuk bën me konë rabi epshit, nuk bën, nuk bën. Nga se kërë bëjë ndesh me dëvërtetën e madhe që Allahut ka kryu, për te aja është tjesht Mokëshu me vetë. Mokëshu me vetë. Kjo është e vërteta. Ti ndihmon njëri tjetrit me e lujtë rolin që Allahu xhallahu ala kërkoi prej neve. Cili është ai rol? Roli i të qenë njeri. Njeri. E përmeç të qenë njeri do të mëkonë robbi Allah te varda kotale. Ngase nesër nuk jemi robbi Allahut, atë rrezikojmë me qenë rob i çdo kujt tjetër. Sikurse fatkeqësisht sot njerëzit juroh harë bën bankë të robërimit ndryshëm. Robi pasunis Robi e bësh, robi lakmis, robi ksoi, robi asai, robi jeton për të kënaqur me të, gëzuet me të, pikllot kur nuk e ka, kjo është robi. Prandaj, kjo është e vetë e madhe, ti s'këlloj mes vetë. Pse Allahu na ka krijuar? Na ka krijuar Allahu xhallahu te aula që ti mi rob të tij. Ai robi Allahut. A banket këtu robi Allahut? A flas këtu robi Allahut? A sillet këtu robi Allahut? Ekstremat. Andajt janë të shqetësuar. Kta njerëz fitimtar këshillojnë me zot për shumë gjëra, për shumë gjëra. Ërëndësisht më është sa ata vazhdimisht janë në kërkim të së vërtetës. Dhe këtë vërtet ata e kërkojnë dhe e gjejnë tek fjala e Allahut, tek kjo e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne të cilët ka shumë vërteta, një gatotash është e vërtetë armodhësh që ka të bëjë me krijimin, me qëllimin e krijimit me udhhimin e matutiashën pas dekës nuk është varri banesës së fundit, nuk është varri fundi udhhimit, jo jo, varri është fazë e udhhimit, është është është periudha e udhhimit, vazhdon jeni me udhthu edhe në varr deri kur del para Allahut dhe ualla për në llogari. Kjo është e vërtetë e madhe pa kontestueshme. Ringjalli a është e vërtetë e madhe po? Dalja para Allahut a është e vërtetë e madhe po? e shumë të vërtet tjera. Kurani ashtë të vërtet të madhe, pejgamberi s.a.ll. ashtë të vërtet të madhe, po, për gjitha këto, e shumë të vërtet tjera, flasin dhe në diskutojnë njështë këtim të arë. A flasin nga me zhëtë për të punë? Diskutimi jonë, a ashtë si me kuptu Kurani më mirë? A ashtë diskutimi jonë, si me e lujtë më mirë rolin që Allah në ndërëm e të, rolin e njerit, A dëgojëse, rubet Allahut. A flasët nga mesveti për udhtimin e botës jetë. Çka kena përgadit? Ajna pendu, a bune punë mirë? Kto janë diskutimet e njerëzve të shpëtuar? Mir, po më u marr në punë që nuk na takojnë. Muhabetë që sini kompetent, s'na bëjn dobi, nuk nxjerrim asnjë përfitim, asnjë dietë të durr kurse pasaj, humbje kohë dhe asgjë, këtë më kë bojnë njerëz të shpëtuar. Kështu nuk bisedojnë njerëz vetëmtar. Ja. Muhabet dy njerëz për të vërtetën dhe vetëm për vërtetën. Dhe ata gjithashtu diskutojnë edhe për sabr. Kjo rrugë te rrugë për xhidr-i Allahut, i ka, i ka do të të lashë këtë herë, i ka do pengesa, sikurse çdo rrugë tjetër, çdo rrugë tjetër ka pengesa. Mirë, po ka disa pengesa, ka disa pengesa që të bujnë neer kur ti largojsh. E ka disa neer, ka disa pengesa që nëse i largon njëri Të tërprujnë sa t'je gjallë dungja e në ahireta përët. Andaj të mëzërë. Edhe hani kërë me vjetë ka pengesat. Apo? Idali njerëzit që janë të... që janë të thyrë me rrujtë sigurinë. Dhe dhe me rrujtë pasu njerëzit. Dhe është penges. Eliminimi i këtune pengesat dhe... Apo? është paftyrësi, pa ndërshmëri, njo njerëzi. Apo? Apo? Edha ta janë pengjes dhe duhet me pas si pengjesa gjithmonë, po të mos ishin këto pengjesa do të bëj kaos tek njerëzit. Ajo është është për neve me vërtet punive e dhimbshme me dëgju në çfarë dunjoz dikun, ajo që kanë dhënë dia në qytetin e Shtugut apo. Me njërin pik ditës me plaçkit pasurinë e dia të njerëzve e pastaj nga paftësia me vrarë dhe një policë në detyrë, babai fëmijëve që ka dalë me ka fshat me halal me kërku pasurinë, është mërkë. E da i polici ati ka dole, e da e është pengesë. E da e është pengesë, por e është pengesë e ndërshme. Aja është pengesë fisnike, aja është pengesë që ja ndalë keqëbër zveturin. E kësi pengesët duhet gjithë me pasë, përën. E duhet mu përkraktu pengesët gjithë mund. E për ka pengesët tjera të sëtë, duhet mi largu apë, përën. Një është të këqimë pengesët, duhet mi hjeka, përën. Edhe të baner Kriminajtë jam pëngesë për shëshinë, dohët me je kriminajtë apërë. Ma shtrustë, ma trapazë. Lëj, lëj njërës kategori që të, realisht nuk kanë njërëzi. Këta e më pëngesë. Këta du të mi larguatë. Në format caktuara qyshë, parashjetë me normat njërzoratë. Andaj ka pëngesë, a du të mi pasë sabërë. Du të mi pasë durimë. Pëngesë është për njërin nga njëra dhe gjume. Pëngesë është, mu që me Mi për njëri bën sabër, e dhe qëtë e falë sabon. Pengesë është edhe nga njëre, dëshira për më hungre me pitë. Mi për njëri bën sabër nda kësoj pengese, e te i kërëm e sukses, dhe agjeron. Në të njëve në duhet e durim, në duhet e vërteta, dhe në duhet kush, në duhet sabri. E ata që i kam këtu katër të nërëzër, ata që i kam besimin, ata që bujnë pun të mira, ata që i kërkuin të v dhe për ta angazhuen dhe për ta luftuar dhe bojnë sabër janë të durueshëm në këtë rrugë këta ai fitimtarët. Këta zot e xhallahu ala i ka shpall fitues këta n herojtë dënyaz zahiretit. Ata që në emër të Zot e baraka o tala angazhohen për të mirën, për, për të vërtetën, për saktën, për të nduhurën edhe pse kanë pengesa në këtë rrugë, i dal lëllë krimi din në rrugë, pengesat lëllëshme ka, ata i kalojnë me sukses nga se kanë durim të një aftushum janë të pajisur me durim të një aftushum me te i kalu si duhet gjithë sfit dhe gjithë pinges që ju delë në rrugën e aritis të kallahu gjellë gjellalu andaj me ka që përdu me dhe në fund nësë Allah në të bërë e kota që zotë në bënë nga shpëtimtarët nga të shpëtuarit nga ta që shpëtuin vet dhe i shpëtuin të tjëret Allah në bëhë fitimtar në të gjitha betejat edhe në dejë vetës edhe në dhe ndaj çdo kujt i cili është pengesë për tës përpara. Çdo kurs që është pengesë për atikën e për sigurinë ton, Allahu na ndihmo kundërtin atë. Kur që bëhet pengesë për arsimim, për formim, për arritje, për angazhim, për besim, për gjithatë ato që duhet njerëzve, Allahu na ndihmo me të evituar dhe i largu këto pengesa dhe, dë dhe të vazhdojmë suksesshëm drejt rrugës ndërtimin dë këtu në botë dhe arritjes së sukseshme në botën tjetër. Zotë i është përblepër rëmendjen, sa fat, sa të këni mundësi përshë që mirë i këni njërë, sa këni pasë mundësi pa pasë dhe më një thonë, i falmirë për këtë kujdes, e për pra për thëmë nëse dikun ka zë bastirë, kujdesur në që lësion kom djenë venë afër juve zotë i është përblepër. Përgatëm për, për në masë, me kaj që për dofondë, vësallam vëllë muhammad, u ala alihi, vësallam vëllë, vëllë, vë